Čo je duchovná sloboda? Často počujem hovoriť o slobode a otroctve, ale už málo kedy počujem hovoriť o hranici medzi duchovnou slobodou a nastávajúcim zotročením. Väčšina ľudí si myslí, že duševné otroctvo v určitej náklonnosti, pozemskej náruživosti či drogovej závislosti vzniká až vtedy, keď sa začína stávať viditeľným. Skutočný prvotný úpadok však nastáva už v okamihu, keď človek stráca na poli vlastného duševného a myšlienkového života istotu vôle v neochvejnom úsilí o čistotu. Aj vtedy, keď si prestáva uvedomovať prítomnosť krás sveta, ktoré ho obklopujú, pretože svoju pozornosť obmedzuje len na myšlienky svojho jednostraného záujmu. Samotné zúženie obzoru vnímania nádhery života v jeho neopakovateľnej pestrosti je zároveň aj najväčším trestom, akého sa môže človek dočkať. Trestom, ktorý človeku neudeluje svetlo, ale človek sám svojim vlastným rozhodnutím. Zmenšujúci sa obzor vnímania reality duchovne zneslobodneného človeka je možné ľahko rozpoznať podľa niekoľkých znakov. Snáď najviditeľnejším znakom je práve jeho samotná reč či slovná zásoba, ktorá vo chvíľach uvoľnenia sa od pozemských povinností prestáva byť u takého človeka obsahovo pestrá, pretože je zameraná len na obmedzenú oblasť záujmu. Ďalším zretelným prejavom straty vnútornej slobody je tiež postupná strata nadšenia a životnej radosti. Okrem vyššie uvedených myšlienok je nesmierne dôležité zohľadniť ešte jeden paradox. Úpadok do osidiel silnej náklonnosti otrocký, znehodnocujúci ľudský život môže nastať aj jednostranným úsilím o dosiahnutie v podstate veľmi užitočných duchovných ideálov. K tomuto stavu dochádza vtedy, keď človek obmedzi vnímanie života so všetkým, čo práve život vo svojej plnosti prináša, len na svoje hlbavé individuálne úsilie. Také úsilie, sprevádzané stratou vnímania celku, končí aj napriek dobrému úmyslu náboženským fanatizmom sebavyvyšovaním, občas aj nenávisnými vojnami s Božím menom na perách, ale aj predčasnou telesnou vyčerpanosťou a smrťou, ku ktorej by inak nemuselo takto dôjsť. Úsilie o čistý duchovný ideál by malo byť vždy slobodné, radostné a vyvážené s chvíľkami hobokej vážnosti tak, aby človek mohol vnímať život v celkovom nedeliteľnom kontexte všetkých potrieb. Podstatou čistého duchovného ideálu nie je jednostrannosť zamerania, ale naopak trvalé rozširovanie obzoru svojho vnímania pri pevnom zachovaní si vnútornej ušlachtilosti. Milí poslucháči, želám vám a z Liptova už tak trošku jesenný, príjemný podvečer a vítam vás v úvode 171. vydania Relácie Cesta v zostupu. Priznám sa, že sa veľmi teším na jesenné dni, na všetky tie farby, ktorými bude príroda disponovať tiež na skrátené dni a dlhšie večery, ktoré akoby ponúkajú viac chvíľ na zamyslenie a rozímanie. Dnes sa budem s pánom Milanom Šupom rozprávať na tému, ako sa povzniesť z biedy nášho sveta a ja verím, že to bude zaujímavé rozprávanie. Za mikrofónom je Mário Kováček a želám vám príjemné počúvanie. Pán Šupa, želám vám príjemný podvečer, vitajte. Krásny podvečer, ma ja vám. Takže tak, ako som už v úvode spomenul, dnes sa budeme spolu rozprávať na veľmi krásnu tému, ktorú sme si nazvali Ako sa povzniesť z biedy nášho sveta. Takže mne neostáva nič iné, ako vám udozdať slovo, pán Šupáň, Nech sa páči. Ďakujem. A srdečne pozdravujem samozrejme, všetkých poslucháčov a hneď na začiatku si skúsme odhaliť podstatu celkovej biedy ľudstva i jednotlivcov. Ale zároveň si ukážeme návod, ako sa tejto biedy zbaviť. Ako sa stať spoločenstvom skutočných, pravých a naozaj hodnotných ľudí, ktorí nášmu súčasnému svetu žiaľ, fatálne chýbajú. My ľudia žijeme vo svete hmoty. Vo svete najhrubšej hmotnosti alebo hrubohmotnosti. Podstatu a obmedzenie nášho hrubohmotného Sveta najlepšie pochopíme na príklade. Predstavme si, že hrubá hmotnosť je ako oceán a my, pozemskí ľudia, žijeme na jeho dne. Naše vonkajšie činy sú hrubohmotné, ale svojimi slovami sme schopní sa dostať do úrovne strednej hrubohmotnosti a svojimi myšlienkami až do úrovne jemnej hrubohmotnosti, čiže tesne pod hladinu oceánu. Ale pozor! My ľudia sme cicavce, podobne ako ryby, ktoré dokážu veľmi dlho vydržať pod hladinou, ale raz za čas sa predsa len musia vynoriť a nadýchnuť. No a rovnako je to aj s nami. Aj my sme ako ľudské duchovné bytosti stavaní tak, že musíme pravidelne vyplávať nad hladinu hrubohmotného oceánu a nadýchnuť sa čerstvého vzduchu, aby sme mohli ďalej normálne fungovať. Čerstvým vzduchom je úroveň ducha, ktorej prúdenie môžeme zachytiť a zachytávať až nad hladinou oceánu hrubej hmotnosti. Čiže ešte vyššie, než dosahuje ľudský myšlienkový svet. Tu však naražame na základný problém ľudstva, z ktorého pramení všetko jeho nešťastie a všetko zlo, nachádzajúce sa na Zemi. Jeho príčinou je to, že sme strátili schopnosť vyplávať nad hladinu hrubej hmotnosti a pravidelne sa nadýchnuť čerstvého vzduchu prúdenia ducha. Pozemská civilizácia sa adaptovala na hrubú hmotnosť, prestala sa nadýchovať čerstvého vzduchu a žije v akomsi pridúsenom stave. Žije v chorobnom stave spôsobenom nedostatkom pravidelného prísunu občerstvujúcich síl svetla. A v tomto stave produkujeme a vytvárame iba same chore a zlé veci. Súčasná chorá a vonkajšia realita vo svete i u nás doma, prejavujúca sa činmi, slovami a myšlienkami, je toho rukolapným dôkazom. Je to chorobný stav, smerujúci k sebazničeniu, ktorému nemôže zabrániť ani veda, ani technika, ani nič iného. Môže tomu zabrániť len jediné. Musíme znovu vybudovať a udržiavať neustále priechodné spojenie so svetlom, aby k nám mohlo prichádzať posilnenie a inšpirácia k tomu, akým spôsobom treba správne utvárať hrubú hmotnosť i vzájomné vzťahy medzi ľuďmi. Sú k tomu potrebné tri veci. Prvom je snaha o dobro a čistotu v každodennom živote. Druhou je dôvera stvoriteľa. A treťom je snaha o citové naladenie smerom nahor k svetlu. Naše silné a vrúcne citové prežívanie je totiž to jediné, čím sme schopní vyšvihnúť sa nad hladinu oceánu hrubej hmotnosti a čerpať z občerstvujúcich a oblažujúcich energií svetla. To nedokážu ani naše slova, ani naše myšlienky. To dokáže len naše cítenie, prekonávajúce, myšlienkové nížiny hmotnosti. Tam, kde toto spojenie nie je hľadané a trvá udržiavané, tam je svet ľudských myšlienkových fóriem vrcholom všetkého. Tam je z tohto dôvodu nepriechodná cesta nahor, uzatvárajúca naše vedomie iba v hmotnosti. Takýto stav, v ktorom sa v súčasnosti nachádzame, zužuje a obmedzuje všetko duchovne čisté, v človeku, duchovne čisté a dobré v človeku, čoho dôsledkom je život, ktorý momentálne žijeme. Povznieť sa nad myšlienkový svet hmotnosti a udržiavať trvalo priechodné spojenie so svetlom ducha je základná podmienka pre pravý vzostup človeka a ľudstva súčasnosti, pretože jedne toto je cesta k harmónii a šťastiu. Len takýmto spôsobom sa môže človeký jednotlý vec i celé ľudstvo správne vyvíjať a kráčať smerom nahor. Kto si to neuvedomuje, nesnaží sa o to a ignoruje to, tomu hrozí úplné uviaznutie iba v hmotnosti mišienkového sveta dnešnej doby, smerujúceho našu civilizáciu ku skaze. A teraz zásadná otázka. Ako je na tom každý z nás osobne? Aby sme to poznali, urobme si sami pre seba malý test. Vezmime si znešené pojmy, ako je pán Ježiš, stvoriteľ, syn človeka, grál a podobne. Je obrovský rozdiel, keď ich vnímame iba povrchne a rozumovo, alebo keď ich vnímame prostredníctvom vrúcneho precítenia keď sa v ich vnímaní pohybujeme iba v úrovni slov alebo myšlienok. Nedokážu nám tieto vznešené pojmy sprostredkovať dostatok síly k veľkému, potrebnému vzostupu. Pretože myšlienkový svet, ako to najvyššie z hmotnosti, nám môže poskytnúť len ich slabý odlesk. Preto sa v pozemskom svete ľudí stali tieto pojmy neživé, ak ich ale chceme správne uchopiť, alebo lepšie vyjadrené, ak chceme uchopiť podstatu, ktorá sa za nimi skrýva, môžeme tak urobiť jedine skrze našu citovú vnímavosť. Jedine naše citové prežívanie nám môže sprostredkovať ich nádheru, silu a moc. Každý z nás nech si vyskúša, čo v ňom tieto pojmy prebúdzajú a vyvolávajú. Či prejdú len našim rozumom a nič sa v nás nezachveje, alebo naopak pocítime a prežijeme povznesenie plné svetla, ktorými sú tieto pojmy nabité. Z tohto dôvodu je oveľa lepšie radšej nepoužívať vysoké pojmy, ak v nás nie je vnútorné citové prepojenie s ich svetlou podstatou je oveľa lepšie ich radšej nepoužívať, ako keby sa pre nás v ich povrchnom rozumovom uchopení mali stať iba všednými slovami. Vytvorenie a udržanie spojenia so svetom a duchom vedie k nemu jednak vážna snaha o vnútornú čistotu a dobro v každodennom živote. A jednak vnútorná práca s najvznešejšími pojmami, ktorá má byť ich živým, v rúcnym citovým prežívaním. Niek totiž iného spôsobu, ako zlepšiť život na Zemi, než ten, že sa svetlo začne šíriť skrze ľudí, ktorí majú silné a živé spojenie so svetlom. Lebo práva a skutočná zmena k lepšiemu nemôže prísť nikdy skrze vonkajšie spoločenské a politické dianie, ale nastane len prostredníctvom jednotlivcov, schopných nájsť vlastné spojenie so svetlom a šíriť svetlo a svetlé hodnoty do svojho okolia. Každý z nás sa o to má snažiť kvôli vlastnej záchrane, ale i kvôli záchrane nášho sveta, ktorého obrodenie sa môže udiať jedine od človeka k človeku. Lebo vo vnútri každého z ľudí je schopnosť povznie sa vo svojom citovom prežívaní k svetlu a odtiaľ čerpať posilu nielen pre seba, ale aj pre celý svet. Pán Šupa, život v hmotnom svete má množstvo nástrah, ktoré sa nás snažia pripútať, môžeme povedať, k hmotnosti. Sú to nieraz nástrahy, ktoré na prvý pohľad vyzerajú ušlachtilo, ale v konečnom dôsledku nás i našu dušu predsa len pevne zväzú s hmotnosťou. Moja otázka preto znie, či existuje niečo, čo je nás schopné ochrániť od všetkých týchto nástrah, niečo, čo nám dá schopnosť sa na dne pozniesť. Niečo, čo našu osobnosť i našu dušu ochráni od všetkých týchto zvodov a nebezpečenstiev matérie. Existuje niečo také? Všetko, čo na svete existuje, môže človek využívať. Môže mať záľubu v mnohých veciach a môže sa im venovať. Nikdy by ale nemal dopustiť, aby ho tieto veci ovládli aby sa upriamil iba na ne, aby ich postavil na prvé miesto a všetko ostatné začal odsúvať návedľajšiu kolaj. Takýmto spôsobom si totiž vo vzťahu k svojmu vlastnému duševnému obzoru zužujeme širokospektrálnosť bytia iba na určité množstvo pre nás dôležitých vecí. No a na základe toho sa potom k iným veciam alebo aj k ľudom Stávame necitlivý, sebecký a až bezohľadný. Ako výstižný príklad nám môžu poslúžiť peniaze a upriamenie sa ľudí na ich získavanie. Je to niečo, čo ich plne pohltí a kvôli čomu, ako sa vraví, nepoznajú ani vlastného brata. Ženú sa za svojím cieľom nehľadiať ani napravo, ani naľavo. No a podobných sklonov a väzieb, ktoré ľudí úplne ovládli, je veľké množstvo. Ide o sklony a väzby, ktoré sú viac alebo menej ušlachtile. Medzi tie menej ušlachtile môžeme zaradiť zameranie na peniaze, majetky, kariéru, moc alebo slávu. Medzi tie ušlachtilejšie môžeme zaradiť zameranie na rodinu, prácu, šport, hudbu, literatúru, vlastné deti a podobne. Dá sa povedať, že ľudia sa nieraz až doslova klanajú týmto veciam ako nejakým modlám a obetujú im celý svoj aktívny život. A dá sa tiež povedať, že takýmto spôsobom sa človek stáva otrokom, pretože svojej modle otrocky slúži. A tento stav je pre nás nedôstojný a dehonestuje nás aj z iného dôvodu. Spoločným menovateľom takmer všetkých ľudských sklonov a väzieb je ich materiálno-pozemský charakter. Všetky tieto priority sa pohybujú iba v rámci hraníc pozemského a materiálneho bytia. Pri peniazoch alebo majetkoch je to evidentné, ale je tomu tak e, treba aj pri literatúre, filmoch alebo inom umení. Je to iba o niečo ušľachtilejšia forma e, materiálneho pozemského prikútania, i keď treba povedať, že svetlé výnimky predsa len existujú a ukazujú cestu k vyšším hodnotám. Vezmeme si napríklad väčšinu beletrie, ktorá sa venuje ľudským osudom, vzťahom, túžbám, vášňam, citom, emóciám, odohrávajúcim sa v pozemských reáliách. Všetko sa pohybuje iba v materiálno-pozemských hraniciach a preto to smeruje čítatia hlavne k matérii. A preto tvorca univerza, dobre znali slabosti povahy ľudského druhu, prejavujúcej sa silnou tendenciou pripútania k rôznym materiálnym sklonom a väzbám, dal ľuďom ako ochranu pred pádom do nedôstojného otroctva prvé a najdôležitejšie prikázanie. Ja som hospodin tvoj pán, nebudeš mať nejakých iných bohov, ktorým by si sa kláňal. Čo to znamená? Znamená to, že jedine silná väzba k Stvoriteľovi, ktorá sa prejavuje ako nejaký intenzívny sklon, umožňuje človeku získať odstup a nadhľad nad všetkými jeho inými potenciálnymi sklonmi, ktoré by ho chceli zotročiť. Jedine silnou láskou a silným pripútaním k Stvoriteľovi môžeme nadobudnúť vlastnú ľudskú dôstojnosť a dlhodobo si ju uchrániť. Len skrze Upnutie sa k tomu najvyššiemu, čo jestvuje, môžeme dosiahnuť pravej výšky svojho človečenstva. Lebo len táto bezba a tento sklon vedie k jednoznačnému vnútornému rozmachu ľudskej osobnosti smerom nahor. A zároveň nás to chráni od neprimeraného zamerania na žiadosti, vášne, záujmy, sklony a mnohé iné nástrahy matérie. Takýto človek síce Žije naďalej vo fyzickom svete, ale vnútorne je už nad ním. Všetko, čo jestvuje v hmotnosti, využíva, ale nepodlieha tomu. Nie je tomu priputaný, pretože vnútorne je silnou úctou a láskou priputaný jedine k najvyššiemu. Žiť takýmto spôsobom je základnou povinnosťou každej ľudskej bytosti. Práve k tomu nás nabáda prvé a najdôležitejšie prikázanie. Ak ho ale nerešpektujeme a po svojom bytí neusilujeme o dosiahnutie lásky k Stvoriteľovi, stojacej vysoko nad všetkými všetkým ostatným, slabosti našej ľudskej prírodzenosti sa staneme otrokmi našich sklonov, záujmov a väzieb. Zabudneme na Stvoriteľa a na jeho miesto postavíme vlastné modly, ktorým sa klaniame. Tak sa namiesto služobníkov jediného a najvyššieho stávame služobníkmi svojich vlastných sklonov, túžob, zaujmov, väzieb a vášní. Tak sa namiesto ctiela pána stávame citeľný modiel a materie. A to ešte nie je všetko, pretože tento náš omyl si zo sebou vezmeme aj na druhý svet. Po svojej fyzickej smrti. Naša duša si ho odnesie pevne vplačený do svojej podstaty a tento hlboký hodnotový omyl ju prikutáva k matérii aj po smrti. Bude sa preto zdržovať v blízkosti najhrubšej hmoty a aj naďalej vyhľadávať uspokojovanie svojich sklonov a žiadostí. A až raz definitívne zanikne svet hrubej hmotnosti zaniknú spolu s ním i všetky ľudské duše, ktoré zostali k mote pripútané svojimi sklonmi, väzbami a žiadostiami. Kto však nezostal lahostajný k prvému prikázaniu a vybudoval si pevnú väzbu k Stvoriteľovi, silnú ako nejaký sklon, takýto človek bude aj po smrti okamžite smerovať k objektu svojej lásky, ku ktorému sa jeho duša pripútala. Takýto človek bude letieť ako vystrelený šíp smerom nahor, do blízkosti pána a tým sa vyhne všetkým nebezpečenstvám v hmotných svetoch, ktoré raz nakoniec zaniknú a do svojho zániku strhnú všetky duše naviazané a pripútané k materii. Ľudia majú plno modiel, ktorým sa klaňajú. Či už ale ide o veci ušľachtilnejšie alebo menej uslachtilé. Oboje ich privádza do skazy a do zániku celého ich bytia. Lebo život a väčšie, nikdy nekončiace bytie existuje len v blízkosti pána, v jeho väčnom kráľovstve nebeskom, kam sa môžeme dostať len vtedy, ak nebudeme mať okrem jediného pána nijakých iných bohov, ktorým by sme sa klaňali, a ktorých by sme sa odvážovali stavať vo svojom vedomí na jeho úroveň. Pán Šupa, ak chceme žiť správne v našom stvorení, musíme rešpektovať základné zákonitosti, ktoré v ňom vládnu. Ak ich poznáme a žijeme v s nimi súlade, bude to prinášať nám osobne, ako aj celej spoločnosti, iba dobro a vzostup. Ak však tieto zákonitosti odmietame poznať a tým odmietame žiť s nimi v súlade, prináša nám to zlo a úpadok. Jedným z týchto zákonitostí je zákon trvalého pohybu fungujúci vo stvorení. Mohli by ste nám teraz objasniť, ako sa tento zdanlivo nevinný zákon veľmi zásadne prejavuje v duchovnej oblasti? Vo vesmíre funguje železný zákon pohybu, ktorým je poháňané všetko jestujúce. Okolo hviezd sa na obežnej dráhe pohybujú planety a pohybujú sa i celé galaxie. A intenzívny pohyb panuje aj vo vnútri zdanlivo nehybnej hmoty, kde sa ústavične pohybujú protóny, neutróny a iné častice. Uprostred tohto všetkého stojí človek, ktorý je taktiež tlačený k nutnosti pohybu, či už k fyzickému alebo k duchovnému. Každý, kto by sa odvážil nerešpektovať tento železný zákon, ním bude nevyhnutne odhodený nabok a nasmerovaný ku skaze. Zákon pohybu, ako už bolo naznačené, platí aj v duchovnej oblasti a ženie všetko k ustavičnému vývoju vpred za účelom nepretržitého duchovného vzostupu a dozrievania. Je to jasne viditeľné pri pohľade na biblické zjavenie starého a nového zákona môžeme vidieť, ako sa duchovné poznanie postupne rozvíjalo od Abraháma cez prorokov až k Mojžišovi a pánovi Ježišovi. Ľudom bolo cieľenie prinášané buď niečo nové a zásadné, alebo to potom bolo najmä u prorokov niečo, čo rozvíjalo a udržiavalo živým poznanie už jestujúce. Keby to bolo ľuďmi takto vnímané a takto príjmané. Nevníkoľ by nejaký problém. Problém ale nastal preto, lebo v našej povahe je zakorenený skon k pohodlnosti a lenivosti. Duchomne sa prejavuje tak, že sa držíme starého a nechceme prijať už nič nové. Sme presvedčení, že to staré nám stačí. Zvykli sme si na to a niečo nové by narušilo naše zvyky prinieslo by nám to vnútorný nepokoj a nutnosť prehodnotiť mnohé doterajšie pravdy a názory z trochu iného uhla pohľadu. To by však znamenalo vyvinúť určitú duchovnú námahu, ktorej sa ale ľudia lenivým duchom chcú vyhnúť. Preto sa radšej držia starého a sú rezervovaní voči novému, alebo dokonca to nové priamo odmietajú. Ale tak to nemá byť a nikdy nemalo byť, pretože je to odmietnutie železného vesmírneho zákona nutného pohybu, uplatňujúceho sa nielen v oblasti duchovnej, ale všade okolo nás. Jeho ignorovanie má za následok ukryžovanie pána Ježiša Krista. Kristus v rešpektovaní veľkého vesmírneho zákona pohybu, vloženého do stvorenia Jeho nebeským Otcom, priniesol svojho času ľudstvu zásadné rozšírenie duchovného poznania, ktorého malo posunúť v jeho vývoji zase ďalej dopredu. Avšak farizej, zákonníci a veľkňazy boli krčovito upnutí jedine na Mojžišov zákon. Boli rezervovaní a odmietali voči tomu novému, čo priniesol pán Ježiš. A odôvodňovali to tým, že neučí to isté, čo Mojžiš a že v určitých veciach Mojžišovi dokonca odporuje. Učenie Pána Ježiša však v skutočnosti odporovalo jedine veciam, ktoré ľudia v Mojžišovom učení nesprávne pochopili alebo si ich prispôsobili tak, aby im lepšie vyhovovali. Jeho učenie ale nejako neodporovalo zdravému jadru Mojžišovej nauky a v nutnosti zákona duchovného pohybu na ňom ďalej stavalo a rozvíjalo ho. A tak paradoxne, kvôli duchovnej lenivosti a pohodlnosti elity židovského národa, považujúcej sa za duchovne najkope, najkompetentnejších, bol syn stvoriteľa zavraždený ako rúhač Bohu, pričom títo duchov, duchovní lenivci sami seba pasovají za ochráncov a bojovníkov za zachovanie čistoty Mojžišovho učenia, prichádzajúceho od stvoriteľa. Toto všetko má na svedomí nerešpektovanie vesmírneho zákona pohybu a duchovná lenivosť ľudstva, neochotná vážne skúmať to nové a podnetné, čo prichádza. A na tomto stave sa doposiaľ nič nezmenilo. U ľudí sa ani v najmenšom nezmenil ich sklon k duchovnej pohodlnosti. A dokonca pod plivom materializmu a racionálnej rozumovosti sa duchovná lenivosť obyvateľstva ešte výraznejšie zvýšila. Ale pozor, nezmenil sa ani železný zákon pohybu, ktorý bez ohľadu na ľudí všetko neustále ženie k ďalšiemu vývoju. Pán Ježiš, poslušný tomuto zákonu svojho nebeského Otca, ktorého naplnení sám prišiel, a vedomí si jeho ďalšieho nepretržitého fungovania zaslúbil ľudstvu príchod pomocníka, ducha pravdy, ktorý uvedie ľudstvo do plnej pravdy. A tak sa aj stalo prostredníctvom posolstva grálu, ktoré je novým, ďalším a kontinuálnym pokračovaním biblického zjavenia. Pretože toto zjavenie pánom Ježišom neskončilo, ale pokračuje ďalej hnané ako všetko ostatné veľkým zákonom pohybu. Ale to, čo sa stalo začias Krista, sa stalo aj vo vzťahu k posolstvu Grálu. Tak ako vtedy duchovne lenivé a duchovne pohodlné ľudstvo odmietlo nové zjavenie svetla prinášané pánom Ježišom Kristom a jeho nositeľa zavraždilo. Rovnako aj tzv. verní stúpenci kresťanstva odmietajú ďalšie zjavenie zo svetla vo forme poslovstva grálu, vyčítajúc mu presne to isté, čo kedysi zákonníci, farizei a veľkňazi vyčítali Kristovi vo vzťahu k možičomu učeniu. Títo duchovne leniví kresťania sa hrdia tým, že ich cirkvi stoja na pevných a nemenných základoch, s ktorými nič neotrasie. Jedine Kristus je ich spasiteľom a učiteľom a oni na tom nebudú nič meniť. Títo ľudia nechápu nezmyselnosť svojho tvrdenia o nemennosti čohokoľvek v našom stvorení, v ktorom je naopak úplne všetko podrobené večnému zákonu pohybu k neustálemu vývoju a dokonaleniu. Títo ľudia sú presne tým istým typom ľudí, ktorí volali na ukrižovaného Krista, aby zostúpil z kríža a tým im dokázal, že je synom najvyššieho. Vyžadovajú všetky možné vonkajšie dôkazy namiesto toho, aby sa poctivo zaholbili do učenia Krista a priamo v ňom, priamo v tom duchovne prevratnom, čo prinášal, našli nezvratný dôkaz toho, že to bolo prinesené priamo zo svetla. A presne takisto je to aj teraz s posolstvom rálu. Poctivé, úprimné a vážne zahlbenie do jeho obsahu musí každému zdravo cítiacemu človeku poskytnúť jasný a nezvratný dôkaz jeho svetlého pôvodu. To však duchovne leniví a duchovne pohodlní nie sú ochotní urobiť a preto pochybujú rovnako, ako keby si im podobný pochybovali o pravosti učenia Krista. Ale tentokrát je to iné, pretože Kristom zaslúbený duch pravdy priniesol svoje posolstvo grálu na začiatku súdu nad ľudstvom, aby v ňom prinášanej pravde mohli ľudia nájsť oporu a silu prejsť úspešne veľkou očistou súdu. Ľudstvo je konfrontované s novým zjavením zo svetla, ktoré je ďalším kontinuálnym pokračovaním série biblických zjavení. Nové zjavenie je ďalší nevyhnutný krok na ceste duchovného vývoja našej planéty. Nové zjavenie prichádza rovnako ako všetky ostatné v minulosti v naplnení veľkého vesmírneho zákona pohybu, ktorý, ktorým je všetko posúvané vo vývoji čoraz väčšej zrelosti a dokonalosti. A toto nové zjavenie sa stáva kameňom úrazu všetkému duchovne vlažnému a lenivému, čo sa nie je schopné vradiť do veľkého vesmírneho zákona nevyhnutného duchovného pohybu smerom k výšinám ducha a svetla k čoraz väčšiemu zdokonaleniu. Je preto životne dôležité prekonať vlastnú duchovnú lenivosť a pohodlnosť. Je treba prekonať navyknutý duchovný stereotyp. Je treba duchovne ožiť a začať sa hýbať prostredníctvom citového prežívania. Je treba vážne a samostatne skúmať a svoje skúmanie oprieť o náš cit, naše srdce a naše svedomie. Jedne takýmto spôsobom sa budeme môcť opätovne vradiť do veľkého vesmírneho zákona nutného duchovného pohybu a naskočiť na vlak, smerujúci k svetlu. Mali by sme urobiť všetko preto, a všetko, čo je v našich sílách, aby sme tento vlak nakoniec nezmeškali. Pán Šupa, žijeme v zásadnej dobe, v ktorej sa zásadným spôsobom prejavia účinky ďalšieho zákona stvorenia a síce zákona spätného pôsobenia, čo znamená, že k ľuďom sa začnú v zrýchlenom slede vrácať spätné účinky všetkého, čo vytvorili počas stáročí svojimi citmi, myšlienkami, slovami a činmi. A pretože ľudia našej zeme vytvorili prevažne zlo, myslím si, že žatva našej vlastnej sejby nebude dobrá. Preto zásadná otázka znie, ako môžeme obstáť v lavíne vracajúcich sa negatívnych spätných účinkov a ako sa nedať touto lavinou strhnúť a zachrániť vlastné bytie. Blíži sa koniec ľudského sveta v tej podobe, akú sme poznali po tisíc ročia. Že to raz príde, bolo predpovedané už dávnymi prorokmi. Napriek celým stáročiam času na to, aby sme sa pripravili, kráčajú ľudia v ústretí tomuto zlomovému dianiu úplne nepripravení. Kvôli všeobecnej trestúhodnej nepripravenosti, Smerujeme k veľkým prírodným a spoločenským oprasom, ktoré už nadchádzajú a sú viditeľné. Pre každého z nás je preto životne dôležité poznať, čo sa to vlastne deje, prečo sa to deje a ako v tomto dianí obstáť. Spomínaná, už prebiehajúca zásadná zmena všetkého, čo sme doposiaľ poznali, je spôsobená tlakom pánovho svetla, prichádzajúceho k našej zemi, aby na nej urobilo poriadok. Príchod svetla však tlačí k zemi, k ľuďom a na ľudí všetko zlo, ktoré vytvárali počas tisíc ročí. Návratom ovocia nášho chcenia späť k jeho pôvodcovi sa totiž prejavuje základný zákon spravodlivosti pána. Zákon Zvratného pôsobenia. Na ľudí sa preto pod zvýšeným tlakom svetla vrhá to, čo bolo nimi zasiaté. Ale pretože v myšlienkovom svete, ale i navonok v spoločenskom dianí zasievali hlavne to zlé a pokrivené, narastá a znásobuje sa hlavne to zlé. Ľudia začínajú byť vnútorne i navonok vystavení enormnému náporu zla, ktoré sme všetci spolu vytvárali počas tisíč ročí. V spoločnosti sa to prejavuje vzostupom nespravodlivosti, lži, nenávisti, pretvárky, bezohľadnosti, rozdelenia a nemravnosti. A bude sa to ešte viacej stupňovať, pretože ľudia budú pod zvýšeným tlakom prichádzajúcej spravodlivosti pána donútený vypiť vlastný kalých horkosti až do dna. Všetko sa dostane až na hranu. Dôjde k veľkým otrasom doterajšieho krehkého zmieru medzi ľuďmi a ich snách vzájomne sa dohodnúť a výjsť si v ústrety. Z myšlienkových mrakov vytváraných z požívačnosti Zlomyselnosti, nízkosti, nečistoty a zločinného zmýšľania začínajú útočiť tieto formy na každého, kto nie je dostatočne čistý a v koho vnútornej nečistote sa môžu zachytiť. Útočiace myšlienkové zlo sa snaží ľudí ovplyvňovať k rozhorčeniu, zlobe a nenávisti. Snaží sa ich rozdeliť, a nenávistne postaviť proti sebe v odhodlanii vzájomne sa zničiť. Dvojde k tomu, že mnohí pod narastajúcim tlakom útočiacich fóriem myšlienkového zla vpratia vieru v dobro a prepadnú absolútnemu zúfalstvu. V týchto jedincoch bola totiž viera v dobro postavená len na ľudskom myšlienkovom humanizme, ktorého hodnoty budú oprasené. Pri otrasoch všetkých hodnotu ľudského dobra budú môcť obstať iba tí, ktorých dobrota vyviera z najhĺbšieho vnútra ich osobnosti. Nie iba z rozumu, ale z ich citu, srdca a viery v pána. Len toto dokáže odolať náporu zla útočiaceho z myšlienkového sveta. Všeobecne rozšírená duchovná vlážnosť to nedokáže, pretože temnosť trhne každého, kto nie je vnútorne pevne ukotvený v čistote, vo svetle a v dobrote srdca. Bez rozvíjania duchovného poznania o zmysle nášho života a bez rozvíjania citovej vrúcnosti voči stvoriteľnom, ktorého vôľu sa usilujeme poznávať a dodržiavať. Budú všetci vydaní úplne bez ochrany útokov zla z myšlienkového sveta, ktoré v nich budú vyvolávať pocit nespravodlivosti, útočnosť, nenávisť a vnútorný nepokoj. Tlak tohto moutného diania donúti každého ukázať, čo v ňom skutočne je. Či stojí pevne v chcení dobrého, čistého a svetlého, alebo bol a je v tomto smere vlažný. U ľudí duchovne vlažných a zlých, v ktorých vnútri sa môžu zachytiť útoky myšienkového zla, zovrie pod vplyvom temná zloba a zúfalstvo zo straty spôsobu života, aký viedli doposiaľ. Stanú sa nástrojmi temna, ktoré obrátia svoju nenávisť voči prichádzajúcemu svetlu najvyššieho prinášajúcemu duchovné obrodenie. Budú útočiť na všetko, čo je svetlejšie a čistejšie. Ich narastajúca zloba bude chcieť zničiť všetko, čo je zdravšie a prírodzenejšie. Temno na Zemi sa bude stavať čoraz suverennejším v domnenke, že nakoniec úplne zvýťazí a podrobí si celý svet. Preto temnota v presvedčení o svojom víťazstve, výstupňuje na maximum myšlienkové zlo a jeho útoky na ľudí. Ale svetlo pána prichádza čoraz bližšie k zemi, aby vybojovalo výťazný boj. Prvým znamením jeho príchodu je to, že všetkým sú jasne odhalené hlavné príčiny zla, ktorými sú duchovná vlažnosť a vyzdvihovanie rozumu nad cit a svedomie. Svetlo pána prichádza a spolu s ním prichádzajú zástupy svetlých bojovníkov, aby konečne zlomili doterajšiu moc temná a aby ju rozdrvili na prach. Vo svojom nezadržateľnom postupe ničia zlo všade tam, kde sú ľudia vnútorne ukotvení v čistote, dobrote srdca a pánovi. Ich levia sila a odvaha prekonáva každý odpor temna a smeruje k jednoznačnému víťastvu. Rovnaká levia odvaha. Nech sa preto rozhorí i v srdciach ľudí dnešnej doby, aby v nadchádzajúcom besnení temno na zemi nestratili ani na chvíľu odhodlanie žiť čistý Dobrý a Bohu milý život, aby nestratili odhodlanie k čistému životu v súľade s vôľou najvyššieho. Jedne takáto vernosť svetlu môže zaručiť ľudskému duchu ochranu vyššej moci v ťažkej dobe, ktorá prichádza. Naplňme preto svoje vnútro, jasavým vedomým neotrasiteľnosti, Výťazstva svetla a snahou o čo najčistejšie jednanie podľa svojho svedomia v každej chvíli. Nedajme sa vnútorne vykolajiť súčasnými ani budúcimi otrasmi spoločenského diania, ale zachovajme vo svojom vnútri pokoj. Udržujme si vo svojom vnútri pokojné spojenie so svetlom tým, že budeme skrze vrúcnosť citu povznášať svojho ducha nad hmotnosť do blízkosti stvoriťa, aby sme mohli načerpať prílev vnútornej sily. Čas dozrel a už nie je možné váhať. Už je pred každým z nás len buď alebo. Buď sa v chcení čistoty a dobra primkneme k svetlu a obdržíme svetlé pomoci, aby sme mohli zvládnuť to ťažké, čo prichádza, alebo zostaneme duchovne nelahostajní a tým vydaní na pospas všetkým útokom z myšlienkového sveta, ktoré nás vnútorne vyburcujú k zlobe a nenávisti, alebo nás privedú k duševnej rozorvanosti a beznádeji. Kto sa rozhodne presvetlo, Bojovníci svetla budú stáť po jeho boku a budú mu všemožne pomáhať. Všetci ostatní budú vnútorne rozorvaní prostredníctvom postupného zlyhávania iba k zemi priputaného rozumového snaženia, ktorému chýba cit. Záchrana a východisko zo súčasnej situácie je však jednoduché. Spočíva vo vnútornom naladení sa na čisté, dobré chcenie prejavované voči všetkým spolubližným a voči všetkým tvorom v prírode. Komu na sebe záleží, nech sa chopí tohto záchranného lana a nech vykročí po tejto ceste k lepšej a krajšej budúcnosti, svojej vlastnej i celého sveta. Pán šupán môžeme povedať, že ľudstvo stojí v súčasnosti úplne osamotené a opustené vo svojom rozumovom poznaní a svojom rozumovom pohľade na svet, ktorý smeruje k úpadku. Ale v minulosti to tak nebolo, ani v budúcnosti to tak nebude, pretože ľudstvo má nájsť opäť spojenie s vyššími svetmi nad nami a tým pádom má získať spojenie s celým stvorením, od ktorého nás dnes oddeluje náš, nazvem to, predimenzovaný rozum. Môžete nám o tomto obnovení spojenia s vyššími svetmi povedať viac? Ľudia nie sú vo stvorení sami. Nad našimi hlavami krúžia vyššie svety. S nimi a ich obyvateľmi sme boli kedysi dávno v ranných štádiách nášho vývoja úzko spojení. Boli sme s nimi spojení skrze náš cit a naše citové prežívanie. Komunikovali sme s nimi, spolupracovali sme s nimi a radili nám. A my sme sa nimi nechali viesť k harmonickému životu a bytiu, v ktorom žijú oni sami. Toto spojenie však bolo prerušené. A to tým, že ľudia začali čoraz viacej uprednostňovať rozumové poznanie, zamerané iba na matériu. Prehnaným exponovaním rozumu sme sa odtrhli od zvyšku stvorenia a svojím úplným zameraním sa iba na matériu sme prerušili spojenie s vyššími svetmi nad nami. A to z ríšou prírodných bytostí, alebo bytostných a zrišil ducha. Ich inšpirácie a vnúknutia už ľudia nepríjmali, pretože začali veriť iba rozumu a vo všetkom sa naň spoliehať. A pretože ľudstvo nebolo na svojich cestách a pri svojom budovaní a tvorení usmerňované ničím vyšším, jeho bezduché, rozumovo-materialistické snaženie Začalo prinášať zlo, nevraživosť, závisť, nenávisť, bezohľadnosť, podvod, násilie, vojny a mnohé iné negatívne veci. Stúpali a potom zase padali ríše a spoločenské systémy. Až sme sa nakoniec dostali do súčasnosti. Kedy sa svet opäť približuje k veľkému vojnovému konfliktu, ktorý by bol sebazničujúci. Vývoj vesmíru, celého stvorenia i našej civilizácie, dospel do stavu, kedy sa pre nás stáva hľadanie spojenia s vyššími svetmi podmienkou ďalšej existencie na Zemi. Je to zásadná požiadavka voči každému jednotlivcovi osobne. A ako už bolo spomínané, vyššie svety sú dva. Ríša prírodných bytostí a ríša ducha my sa budeme teraz venovať hľadaniu spojenia so svetom bytostným, ktorý je ku nám bližšie a ktorého služobníci riadia a spravujú svet pozemskej prírody. Spojenie ľudí s bytostnými je nesmierne dôležité kvoj nastávajúcemu kvoj prechodu zeme do novej doby. Keď sa v tomto smere najskôr pozrieme do histórie kresťanských čierkví, Tie vždy boli a stále sú presvedčené, že spojenie s bytostným svetom je od dlého. Tento postoj je zlou karmou cirkvi, o ktorú sa opierajú aj ich nesprávne súčasné názory. Cirkvi sú však naopak presvedčené, že ich postoj je správny, pretože ich povinnosťou je chrániť čistotu viery pred blúdmi a kacírstvom. Ich postoj však v skutočnosti pramení z pohodlnosti a nechutí vážne skúmať, akým spôsobom veci vo stvorení naozaj fungujú. Je to len slepá viera, ktorej chýba odvážne skúmanie pravdy. Pravdy takej, aká v skutočnosti vo stvorení je. Keby církvy a veriaci mali čo len trochu otvorené oči a srdcia, mohli by predsa pozemskom zianí uvidieť jasné svedectvo katastrofálnych dôsledkov oddelenia sveta ľudí od, sve, od sveta pitostných. Museli by sa predsa zamyslieť nad tým, prečo sa v krajinách, kde sa nachádzali kresťania, z ktorých mnohí naozaj úprimne smerovali svoje modlitby a svoj život k svoriteľom, objavovali najrozličnejšie choroby, a hladomory a epidémie. Je to predsa jasné svedectvo toho, že hoci to aj ľudia so svojou vierou v stvoriteľa mysleli úprimne. V tom, ako sa skrze bytostných služobníkov prejavuje pánová vôľa vo stvorení beznádejne tápali. Túto znalosť a s ňou spojené pomoci odmietali. V ťažkých chvíľach volali o pomoc stvoriteľovi ale o jeho služobníkoch v prírodnom dianí, skrze ktorých by im mohla pomôc pána naozaj prísť, nechceli nič počuť. Vnúknutia, rady, úsmernenia a pomoci, ako odstrániť choroby, epidémie, hlad a biedu, smerovali preto iba k hluchým ušiam a srdciam a zostávali nevypočuté. Bačo viac. Jednotlivci, ktorí mali určité spojenie s bytostnými a mohli preto efektívne pomáhať ostatným napríklad v ich chorobách, boli zo strany církví i slepých veriacich vystavení najrozličnejším útokom, mučeniu i vraždeniu. Vývoj sa však posúva dopredu a každý z ľudí musí byť konfrontovaný so znalosťou o dianí v prírode a o služobníkoch Najvyššieho, ktorý ju spravujú. Každý z nás bude postavený pred nutnosť spájať sa s nimi a hľadať cestu k nim. Ale pretože to doposiaľ nešlo dobrovoľne, bude zo strany bytostných vyvinutý na ľudí tlak, aby konečne precitli. Tlak bude vyvinutý prostredníctvom vonkajšieho prírodného živelného diania, ale i prostredníctvom chorôb, spôsobených najmenšími čiastočkami nevedomého prírodného života, ako sú rôzne mikroorganizmy, čo sa prejavie ako zlyhanie rozumu v boji s týmito chorobami. Lekárska veda zostane bezradná a nebude si vedieť poradiť. Bude to bezprecedentný tak k obnoveniu spolupráce medzi ľuďmi a bytostnými. Láska najvyššieho však všetko zariadila tak, že bytostní správcovia, stát nevedomého prírodného života, spúšťajúceho choroby v ľudskom organizme, budú pripravení spájať sa s ľuďmi, ktorí sa začnú otvárať prostredníctvom svojej túžby po spolupráci s bytostnými služobníkmi. Nebude to ale vôbec také lacné, keď totiž bytočný, bytostný zovrú ľudstvo do kliešti prostredníctvom vonkajšieho živelného diania i prostredníctvom chorôb, s milosťou nebude môcť počítať nikto, kto si bude chcieť iba zachrániť svoj život a zbaviť sa utrpenia. S milosťou bude môcť počítať len ten, kto v sebe nájde pravú pokoru a čistotu. Len ten, kto si... Uvedomí zásadný omyl ľudstva, spočívajúci v dominancii rozumového pohľadu na svet, na život a jeho zmysel, ktorému chýbal cit. Len ten, kto sa rozhodne napraviť to a duchovne sa pohnúť dopredu. Len ten, kto sa bude snažiť preklenúť doterajšiu priepas medzi ním a bytostným svetom tým, že sa bude snažiť zadať harmóniu svojho jednania a pôsobenia spôsobení prírodných bytostí. Ľudia sa budú musieť uskromniť vo svojich prianiach. Budú musieť začať brať ohľad na svet prírody a prírodných bytostí. Nebudú môcť byť tak, ako doposiaľ, iba sebecky zameraní na svoje vlastné priania a kráčať životom slepo zameraní iba na presadzovanie svojho vlastného rozumového chcenia kto bude s týmto všetkým vážne vnútorne pracovať a takýmto spôsobom sa meniť, bude môcť obvržať určitú mieru spojenia so svetom bytostných. Nie však prioritne v tom zmysle, že uvidí, ako tieto bytosti vyzerajú, ale hlavne v tom zmysle, že sa stane vnútorne vnímavý k inšpiratívnemu usmerňovaniu zo stranu bytostných služobníkov. Stane sa vnímavý voči tomu, aby jeho priania a činy neprotirečili harmonickému pôsobeniu bytostných. Iba tomu, kto prejaví dlhodobé vážne úsilie o spojenie s bytostným svetom, bude môcť byť podaná pomocná ruka zo strany bytostných. A to hlavne v tom, aby poznal, kde robí chyby a v čom sa má jeho prístup zmeniť. Nijakému človeku na zemi, však nebudú môcť byť úplne odobraté všetky jeho bolesti a strádania. K tomu bude môcť dôjsť až vtedy, keď sa v našom vnútri rozhorí jasný plameň odhodlania žiť na Zemi jedine podľa vôle Najvyššieho a v harmónii s jeho bytostnými služobníkmi. Nad mnohými ľuďmi sa už v tejto chvíli znášajú predobrazy ťažkých druhov chorôb voči ktorým bude súčasná rozumová medicína úplne bezbranná. Možnosť zachráni bude len jedna jediná. Bude ňou snaha o poznanie, pochopenie, prijatie a včlenenie sa do vôle najvyššieho. Kto sa k tomu schopí, môže byť zachránený. Môc byť zachránený bude darom za snahu hľadať spojenie so svetlom, so stvoriteľom, i s bytostnými služobníkmi, ktorí sú pripravení na to, aby ľuďom opäť radili a pomáhali im na ich ceste k uskutočneniu harmonického života na Zemi. Vážne osobné úsilie o takéto nové vnímanie sveta bude odmenené požehnaním pána a ochranou bytostných. Tomu však, komu bude toto všetko chýbať, sa žiadnej pomoci nedostane. Nie ale preto, že by aj pre neho nebola pripravená, ale preto, že sa jej svojou vlastnou neochotou po poznaní pravdy sám uzavrel. Pán Šupa, blíži sa záver našej relácie a tu je moja posledná otázka. V dnešnej relácii ste spomenuli mnoho závažných vecí, ktoré by sme mali brať do úvahy. Vieme však, že všetko to najpodstatnejšie v našom stvorení je absolútne jednoduché. Mohli by sme si teraz v zohľadnení princípu jednoduchosti zákonov stvorenia povedať, ako sa máme zachovať teraz tu a v tejto chvíli vo vzťahu ku všetkému, čo k nám prichádza? Jediné, čo každý nás skutočne vlastní, je práve tento okamih prítomnosti. Minulosť je nenávratne preč, nedá sa už vrátiť a preto sa nemá zmysel ňou trápiť. Budúcnosť ešte nenávyšla, pretože ešte len príde. Existuje jedine tento okamih prítomnosti. Existuje len teraz, teraz a teraz. Jeden okamih prítomnosti za druhý. Je preto potrebné naučiť sa, byť v každom z nich naplno, všetkými svojimi zmyslami. Je potrebné naplno prežívať každý okam prítomnosti, pretože predstavuje jediný reálny kapitál, kapitál ktorý máme k dispozícii. To je to jediné, na čom záleží. A preto máme vždy naplno patriť iba prítomnosti. A máme naplno prežívať všetko, čo sa v nej deje. Nech už je to utrpenie radosť alebo čokoľvek iné. Máme byť všetkými svojimi zmyslami, myslením i cítením naplno otvorení každej chvíli prítomnosti, pretože len takýmto spôsobom môžeme mať úžitok z pozemského života. Ani v úvahách o minulosti, ani v snoch o budúcnosti nie je totiž možné získať skutočné prežitie. Prežitie tak silné, že sa otlačí do nášho ducha a my si ho so sebou odnesieme po pozemskej smrti na druhý svet ako náš trvalý majetok. A okrem toho diele prežívanie prítomnosti priamo formuje náš budúci osud, pretože to, čo bude, závisí od toho a je postavené na tom, čo je práve teraz. Ak hovoríme o prežívaní prítomnosti, mali by sme vedieť, čo je to vlastne to prežívanie. Prežívať niečo môžeme len citom. Len tým, že sme citovo zainteresovaní. A to je u nás ľudí problém, pretože veľkou prekážkou bezprostredného citového prežívania prítomnosti je náš rozum. Rozum nám to komplikuje a my si teraz ukážme, ako s tomu dochádza a ako sa toho vyvarovať. Prežívanie prítomnosti môže byť dvojakého druhu. Pasívne alebo aktívne alebo môže ísť o kombináciu oboch. Pasívne prežívanie prítomnosti je zvonka smerom dovnútra. Je to príjmajúce prežívanie, smerujúce z prítomného okamžiku k citu a duchu človeka. Aktívne prežívanie je naopak pôsobenie citu znútra smerom von k prítomnému okamžiku. V oboch prípadoch tvorí prekážku už spomínaný rozum, ktorý narušuje citovú bezprostrednosť prežívania okamžiku. Pri pasívnom prežívaní, kedy má byť okamžik prítomnosti bezprostredne prežitý citom, sa rozum stavia ako prekážka v tom zmysle, že v myšlienkách čas často zabiehame do minulosti alebo do budúcnosti. Ľudovo sa tomu hovorí byť duchom neprítomný. Znamená to, že keď sa okolo nás niečo deje, my ako by sme tam neboli, pretože vnútorne sme niekde inde a to bude v minulosti alebo v budúcnosti, nie však v prítomnosti. Takýmto spôsobom sa potom žiaľ sami pripravujeme o prežívanie cenných a neopakovateľných okamihov prítomnosti. A ak je toho veľa, môže sa nám stať, že väčšinu svojho života vnútorne prežijeme niekde inde, ako v prítomnosti. Takéto niečo môže viesť dokonca až k tomu, že si budeme musieť svoj pozemský život znovu zopakovať, pretože sme v ňom v plnej bdelosti neprežili dostatočné množstvo okamihov prítomnosti a týmto spôsobom sme ho doslova premrhali, čiže správne neprežili. A teraz sa pozrime na aktívne prežívanie prítomného okamžiku, spočívajúce v aktívnom prejavovaní sa ducha a na navnok. Aj tu stojí ako prekážka náš rozum, ktorý na základe rôznych nadobudnutých predsudkov, výchovy alebo zaužívaných spoločenských noriem nedovolí nášmu citu prejaviť sa priamočiaro autenticky a bezprostredne. Isté to, každý sám na sebe zažil, že jasne vnútorne cítil, čo má v určitej situácii urobiť, čo má povedať alebo ako sa má zachovať ale jeho rozum mu v tom rôznymi argumentami. Napríklad budeš na smiech, čo si o tebe iní pomyslia, narobíš si zbytočné problémy a podobne. A tak neurobíme a nepovieme to, čo sme v prítomnom okamihu cítili. Neskôr si to potom vyčítame a hryzie nás vedomie. Avšak onen okamih je už dávno preč. A my sme dovolili, aby nám náš rozum znemožnil Autentické prejavenie nášho ducha a citu v danom okamžiku prítomnosti. To najcenejšie, čo svetlým a požehnaným spôsobom formuje našu budúcnosť, sú teda bezprostredné prejavy ducha a citu v okamihu prítomnosti. To najlepšie, čo môžeme nielen pre seba, ale aj pre druhých ľudí robiť, sú prejavy čistej a radostnej ušľahciosti nášho ducha v prítomnom okamžiku, čiže v tej najcennejšej chvíli, akú máme k dispozícii. Najhlbšia podstata duchovnej cesty človeka spočíva v tom, že prechádza všetkými okamžikmi dňa tak, aby sa v nich bezprostredne prejavovala čistota a radosť jeho ducha a jeho citu. Je toto najjednoduchšie a najprírodzenejšie, čo nám prináša najväčší duchovný prospech. Ale ako už bolo spomenuté, rozum bráni vnútorným prejavom ducha smerom na vonok. Rozum obmedzuje citové prejavy nášho ducha, ktoré sú cenné v ich bezprostrednosti. Rozum oddeluje nášho ducha od jeho účasti na aktívnom prežívaní okamžiku. Rozum sa snaží zamedziť prejavom čistého citu v jednaní s druhými ľuďmi a to z najrozličnejších dôvodov. Našim rozumom sú autentické prejavy citu vnímané ako naivita. Byť citovým človekom v prítomnosti okamžiku znamená jednať, rozhodovať sa a zaujímať postoje podľa svojho momentálneho vnútorného cítenia a podľa svojho svedomia. Človek by nikdy nemal vzdávať zápas ducha, citu a svedomia o možnosť ich plného prejavenia sa v prítomnosti. Pretože práve to je tým najcennejším, čo má zásadný vplyv na náš budúci osud. A zvlášť cenné je takéto prežívanie v kontakte s druhými ľuďmi, ako i s prírodou a s prírodnými bytostiami. Našim spolu Prežívaním radosti, bolesti alebo súcitu s inými vokami ho prítomnosti si tkáme zlaté osudové vlákna smerujúce do kráľovstva nebeského. Preto sa neustále snažme v sebe prebúdzať citovú vnímavosť voči druhým ľuďom i voči prírode. Doprajme svojmu duchu a citu jeho. Prirodzené právo prežívať v každom okamžiku prítomnosti radosť, čistotu a harmóniu s ostatnými ľuďmi i s prírodou. Pretože jedine v tomto spočíva správne naplňanie zmyslu nášho života. Od nás ľudí je chcené, aby sme každodenne prežívali citovú spolupatričnosť s druhými, a hľadali spôsoby, ako s nimi žiť v súlade a vzájomnej podpore na našej spoločnej ceste k najvyššiemu. Prostredníctvom utvárania veľkej harmónie. Je od nás chcené, aby sme dávali voľný priechod ušľachtilosti a ohľadu plnosti nášho ducha, ktorého necháme voľne a bezprostredne prejavovať v každom okamihu nášho života. Všetky chvíle a okamžiky, ktoré budeme mať odteraz k dispozícii, využívajme k radostným prejavom ušľachtilosti voči blížnym i voči celému svetu. Lebo jedine vo vážnom snažení jednotlivca o prejavovanie jeho citu v okamihoch prítomnosti spočíva premena nášho sveta na svet plný svetla a ľudského porozumenia. No a týmito slovami sa už lúčim s našimi poslucháčmi a všetkým prajem nie len svetlom slnka, ale aj svetlom pána prežiarené dni. Takže milí poslucháči, to už boli posledné slova, teda je tu záver dnešnej relácie. Želám si, nech sú dnešné myšlienky na na vašich cestách. Prežívajte krásne ešte stále letné dni. Ľučí sa s vami Milan Šupa a od mikrofónu Mário Kováčik. Sa rú, slo, sa zemi, kde sa pasce krásnych slov, lákajú sa z rány s ľavou. Nad konármi hliadkujú zemi, sa končí levý vráť a súbo. Tu lákmi držia stráž Nie je tam príťazom Takhle ďajke nevyháš Nad zemskou príťažom Kalendáre návratou Každý v krídlach má V jaboroch si tiché hnedú poliasú ich záhradou strechou čierna na nad ľudskými ptáči cesty vedú nad to lák vydržia strážne Tak ľadaj, keď nevyhráš nad zemskou príťažou. Nad tú mi dušia stráž, nie ťa zo. Tak ďaj, keď nevyhráš nad zemskou príťažou. Čobrú, že chcú mať viac, ako dáva klas. Nemúčí ich závisť údel kajnou. Neženie ich blázom čas, neženie ich čas. Zemí hľúbi svojou láskou tajnou Nad tulák mi držia stráš.